Y paro ratza. jaitzen gara. E, gero, ba ba kau, aukeraketa egiten da gure testo inguruaren arabera. Testo inguruak baldintzatzen gaitu alde horretatik. Ze e, hemen ba bakoitza bere formakuntza propio du eta zinemaldia ba, ba, ba, literatura bezala ba, zegun eta nola ikusten duzunez ba, e, balore baten bat baten diozun alagutsiago, ala alahundiago e, hori, esan nahi da, pelikula guztiak ez dutela balore berbera eta bueno, bakoitzaak zegun eta nola ikusten duen eta baita ere ez momentuan erudituko ba, saio politagoa ala, ala ez Eta hori ere gerta daiteke gure aukeraketarekin. Din den ba, ba... Bueno, ba, herdia, ia herdia ez ditugu onartu, eta onartu ez ditugunak izan da gure jarritako maila, ba, maila horretara iristen etzi, etzirelako. Baina horrek ez du desan nahi pelikulak aizkarrak direneik. Ados, eta, bueno, e... Jatorriari begira, ba, bueno, betetzen dira pixkatez urtero bezala, ba, bueno, Frantzia Estatutik e, desientetortzen dira, Espainiar Estatutik, baina baita nazioartetik, eta e, behar bada badalazpimarratu, ba, Euskal Herritik ere aurten hiru iruprodukzio direla, eta batez ere Euskalaren jendea gainen garaian izeneko lan hori, lan handia, Euskal Herrian e, egina izateko, eta bueno, kontatzen dula nola, erromatar garaian, Ba, euskal jende horrek bere izaera gorde zuen edo baintzat saiatu zen. Bai, bai, oso dokumental bikaina da nire guztes. Eta horre ikusten dugu fikabek emandako beste fruitu bat. E, fikab sortu zenetik gure inguruan gerota dokumental gehiago egiten dira historia edo arkeologiarekin lotuta daudenak. Bueno, ba, aurten adibidez Felisu Ugarte el kartea du e, dokumental, dokumentalak ekarri, documentala baino bueno, ba, aurten tokatzen ez delako. E, beraiek ere lan oso lan egiten oso finak dira eta eta Bueno, emaitzak uzta ematen dute, ba, urtero behintzatez. Baina, bueno, ba, Euskeraren jendea imperio garaian ere, ba, testu inguru horretan sortu da. Eta, bueno, ba, zergatik ez, izkuntza zinematografikoa erabili ba, gure nortasun historikoa, eta batez ere gure ikur nagusiaren azalpenak emateko. Asko zerra e, ikasiko ikasiko da, bide hori erabiltzen bada, ba, besteak baino edo askoz gehiago zabaduko da. Eta, bueno, ba, gauzak egiten badira, mm, diskurso historiko trinko batekin eta, eta nahiko ondo landuta dagoena, Eta gero horrez gain erabiltzen bada hizkuntzamatografi leera aipatutako hizkuntza sineinematografikoa ba, emaitzak e, posible dira ezdaki borobiak e, izatea eta nere ustez, kasso honetan oso borobiak izan dira eta hemen aurkeztu du dena izan da ba, erromatal garaikoa baino baino ez da euskararen jendea jendea Zare, e, sortaba da, eta sorta horretan hau da lendabizikoa, baino uste du daudela beste iru edo lau, gehiago. Ados, beraz, bueno, esan ba, daiteke e, garritzitua dela ba, jai alde honen barnean, Euskararen historia hori ere zautzeko para da, baina, e, bueno, azken batean, ba, helburuetan... elburuetan, Bueno, ba, bada ere, zibilizazio ezberdinak, historia ezberdinak ezagutzera ematea, eta badaude aukera, ba, bueno, leku ezberdinetako zibilizazio horiek ezagutzeko, eta hauza bitxiak ikusteko, ez? Bai, bueno, ba, bitxikerien artean, ba, Siberian egindako dokumental bat, ikusten bueno, ba, diren paisaiak, ba, <laughs> neguko paisaiak dira, neguko horrikoak, elurrez beteta, Eta, baina, bueno, hortik pasako gara indiara eta ikusteko, ba, oraindik nola egiten dituzte ontzi xume batzuk et, e, aurrezkoak eta gorr Josita e, egiten dute eta bueno bideo horretatik e, posible da garraiatzea ba ibilbide ibil historiko batean haintzinako ba, aintzinako egiptoraino se orain dela 1000 urte horrelako ontziak egiten ziren niloan erabiltzeko eta indiatik ba ankorrera bidez, kan boiara, posibili dugu txangoa eta jauzia egitea, eta han ba, ba, bueno, ba jember kulturaren hiri nagusienaren inguruan, egindako dokumental bat ikusiko dugu. Baina, bueno, santime mine era ere urbiduko gara eta baita ere burumen dira bia saingo Behasen gomendi ezaguna. Eta, bueno, ba, txaman batek egin dako ritoak ikusiko ditugu modu oso experimental batean, eta paskua irlako aurpegi herraldo joiek, eta, bueno, ba, pintia edo baiadoliden dagoen burdinaroko hiri baten inguruan egindako ikerketa baten emaitza, emaitzarekin egindako dokumentar bat ikusiko dugu, arduaren inguruan, eta abar, eta abar, eta abar. Eta, bueno, ez dut aipatu, hastu ez zait, baina hori beste modu batean aipatu behar dut, da, fuinti duinako Elizaren zati bat, justo joan zenbendearen hasi eran, noe bai horrera, Metropolitan Museo eraman zen, Eta aurten, Metropolitan Museokoek eh, dokumental bat egin dute, historia guzti hori kontatzen, fikaben orkestuko e, e, dute eta baita ere, zuzenean, e, egongo dira, azalpenak emateko jenderen aurrean. Interesgarri aberaz, e, New Yorkeko Metropolitan museo horrekin elkarlana eta, bueno, aipatu, behar ditugu zenbait berrikuntza urtengo jaialdian eta bueno, lotura gain dezakegu ere urbilago, ez horren urrun jonda beste museo batekin elkarlana. Eh hasi baitu aurten e, Oiazu museoak e, ficabe jaialdi e, Donostiara ere irekiko baita, batzutan normalean e, alderantziz izaten da, eh iriburutik etortzen dira e, beste herrietara goza, baina orain e, bueno, ba, eta horrek erakusten du behar bada, ba, da, ba Fikabe, En maia edo hartu duen garrantzia kasu honetan ba aldean izango da. Fika, nazioarteko zinemadu di arkeologiko honek, e, ibilbide haundia egindu. Eta, bueno, bai, aipatu duzu orain Donostian egongo dela. Baino orain arte egonda Toledo, egonda Tarragona, egonda Palentzian e, eta Bueno, egon da lehonen, zakit, leku askotaraino iritsi da. Eta baita ere, zinemaldi honek jartzen du irun e Europako mapa batean. Ze e, zinemaldia fedar zine izeneko sare baten barruan dago, eta horrein jarraitzen du gure zinemaldia estatu mailean bakarra izaten. Orduan, Fedarcine sare horren bidez Europa aldera ere ba leio horretatik ateratzen da eta irun ateratzen da Europako ba, mapa horretan ateratzen, ateratzen da Fika zinemaldiari esker ze oso esaguna eginda eta oraindik ba horrelako zinemaldiak gutxi dira, eta bueno, es, Espainiako bakarra denez, ba, ordezkatzen du irun, baina ordezkatzen du igual-igual Peninsula Iberia argustia. Orduan, bueno, ba, orain, Santelmo joatea ematen du, ezinbesteko gauza bat dela. Eta, bueno, ba, Santelmo iritsi da, iritsi da beste formato batean, eta bueno, Santelmo ondatorren astean, hemen, E ospatzen den batera ikusiko dena izango dira iaz orain dela bi urte eta oraindela 3 urte sariak e, jaso zituzten pelikulak. Da orduan egin da horlako aukeraketa bat eta horrelako aukeraketa bat Santelmo museora eramango da. Baino, bueno, e, berrero errepikatuko dut. Ba, ematen duela edo galdera da, zerratik ez dugu hori lehen egin? Ze horrelako aukeraketak e, ba, ba, bueno, ba, ba, bidai handiak egin dituzte eta azaldu dira ba, lehen lena aipatutako hirietan, adibidez Eta bueno, e, berrikuntzeekin jarraituz, esan daiteke urrengo berrikuntzak e, e, zer ikusia duela Federatinen e, lanketa horrekin izan ere, bueno, egunea esteinatu baitu e, jaialdiak. Bai, bueno. Eh, honekin hasi ginenean, mm, ba, claro, orain dela 13 urte, ja hasieratik jende e, e, tamaina handiko jendea urbildu zen ta horlako e, jendeari esker, ba, joan ginen urratsak ematen baino bide batean eta nahiko finkatuta. Joan gara urratsa horiek egiten ze hasiera batean zinemaldia, Et, etzen e, lehiakorra, e, gero etorri zen. E, gero etorri zen ba, epamaiak, eta gero etorri ziren ba, betik nazioarteko epaimai bat e, osatzea erronka. Gero e, ba, ba, momentu batean sortu zen gure programa. Baita ere sortu zen ba, e, pelikula edo saio baten aurrean egin behar den sarrera audiovisuala. Joan gara ematen, Eta, bueno, ba, lortu nahi genuen e, nortasuna izateko, ba, beti eman e, ditugu nurratxak nora horrekin egin dira. Eta, orain, aurten iritsi da web une, e, web horri propio bat izatea. Eta? E, web e, horrek ez du bakarrik e, gure fikapen berriak azalduko? Ez, fedar zine, sare horretan dauden zinemaldi guztien berriak ere, azalduko dira gure web horri honetan. Bueno, azken finean, bihurtzen gara ere, eta maina batean, fedar zine, sare horren ordezkaria, web horri honi esker bueno, aurtengo berrikuntza bada, esan termo museoaren elkarlanearekin batera, eta, bueno, ba, espero dut, eh, honekin ez bukatzea, eta datorren urtean, oraindik dik, ba, leku aitzateko, horrelako berrikuntza gehiago egiteko. Aipatu gainera, bueno, eh, baduela interneten leku bate webune honek, baina, ez dela, bakarra efikabe jaialdiarena, sare sozialetan ere barneratu baita, eta, bueno, mugimendua baitago, ere. Bai, hori dudarira, be, e, ikustea nola sare, soz, bizarteko sare oiek zen lana egiten duten, ba, bitxia da, eta niretzat askoz bitxia goz, ze asigin jenean, gure zinemadiarekin, ba, e, 400 pelikulak etortzen ziren ikusteko VHSen eta gero ba bueno ba caja un dibat iristen zen aukeratuta aukeratuta gero pelikula aukeratuta gero, ba ea proiezkioa egiteko. Gero etorri zen e, iritsi zaila DVD. Gero, ba, baita ere odeiak hortzintrikatzeko eta EPA horren parteide guztiak etxetik e, pelikula egikusteko aukera. Gero, ez dakiz Eta, bueno, ba, ba bazuk aipatu duzun, ez? Ba, ba bide horiei esker, ba, gertatzen dena da gure ficap esagutzen dela nun nahi. Bueno, hori ere ba, ba, denborarekin etorri da, baino em, ematen du ba teknologiaren aldetik ematen diren jauziak, ba, ba, ba batetik hurrengo egunera ematen direla eta horrek ere eskatzen du ba jaztea eta eguneratzea. Orduan egunero gaude gaude ikasten, gauzak ikasten eta ikasten duguna gero zinemaldi jartzen dugun martxan baina, ba zein den gure helburua hori ere azpimarratu behar da Ez dugu ezin dugu ahaztu irburua dela gizartearen aurrean eduki historikoak eta arkeologikoak zabaltzea. Gizarte aurrean tresnak e, bideratzea, gero eta e, alfabetatuago gizateko historia hizkuntzetan. Ze, bat baino gehiago dago, ondarearen aldetik ba urbiltasun hori ere lortzeko e, asmoa dugula. Eta, bueno, ba, elburu hori lortzeko tresna guztiak dira baliogarriak, eta baita ere esan nahi dut, aurreratzen ez badugu, saio batetik, urte batetik, urrengo urtera, aurreratzen ez badugu at, atzean genditzen ari garaia. Ba, dos, ba, mi esker e, martxea ipatu izanik, e, ba, fika e, jaiode honetan egungo diren berrikuntzak, eta bueno, urte bat gehiago ba, eman dituen pauso ariak. Ba, ez horregatik, zorek esango dizut e, Mi esker zuei horrelako or jarraipena egiteagatik.